Partea 5. Capitolul 4 Ștefan nu plecă chiar poi mâine, ci două săptămâni mai târziu. Ca să-și păstreze garsoniera, ceru un avans mare și își plăti chiria pe mai multe luni, rugându-o pe proprietărea să să-i o păstreze mai departe dacă eventual mai târziu o lună o să-i plătească la întoarcere. Însă nu-i spuse unde se ducea. Ștefan nu găsi loc să stea jos în trenul special care mergea spre linia frontului, un tren cu trupe, dar nu simții nicio o oboseală să stea la fereastră și să se uite afară. Culoarul era înțesat de soldați. Unul din ei îi ceru o țigară. Ștefan nu fuma. Mare noroc," zise soldatul și adăugă. Domnule elevi, de ce nu vă duceți dumneavoastră în vagonul ofițerilor? Acolo aveți loc destul, puteți să stați pe o bancă." Unde e vagonul ăsta?" L-am văzut eu când ne-am urcat. E înapoi. Are și perdelute la geam," mai spuse soldatul fără ironie. Ștefan își luă valiza. Într-adevăr, ultimul vagon era plin numai de ofițeri și găsi cu ușurință un loc. Deschise ușa cupeului, dădu bună ziua și se așeză. De ce nu saluți elev?" Îl el întâmpină unul din ofițeri. Nu sunt elev," zise Ștefan. Dar ce ești?" Sunt corespondent de război." Urmă o tăcere. Ștefan vrut să spună că merge și el pe front, dar și aminti la timp că nu trebuia să știe nimeni unde se duce până nu ajungea chiar acolo, în sectorul diviziei de infanterie la care era atașat. Ofițerul însă știa că tot trenul mergea spre front și îl întrebă dacă se ducea și el chiar pe front sau pe undeva prin spate. Era genul de ironie ca zonă de la care niciun un ofițer superior cum era acesta, era un colonel, nu se putea abține. Ștefan se înroș dar răspunse foarte înțepat. Fiecare comisiunea lui." Eu nu să vă întreb dacă sunteți ofițer de artilerie sau de manutanță." Bravo, mai băiete," zise colonelul cu un vac surs. Se vede că nu ești un prost și probabil ești de la un ziar mare." De la care?" Aha," continuă el după ce ștefane răspunse. Bun ziar, acolo e mare și tare banditul ăla de Grigore Patriciu." De ce bandit?" zise Ștefan indignat. Credeți dumneavoastră," reluă el, Că domnul general Antonescu ar permite ca opinia publică să fie informată și îndrumată de un bandit, mai ales acum când țara e în război? Mă, dar dracu' mai ești, zise un capitan care stătea alături și-l bătus dravă pe Ștefan pe spinare. Vă apărați între voi, dar să știi că are dreptate, domnul colonel. Patriciu ăsta e un bandit de presă cum nu s-a văzut, toată lumea știe. Da, zise Ștefan cu ironie, etajul și șantajul. Asta e tot ce știți." Și chiar te duci pe front, mă?" zise un maior. Poți să ne spui că nu e niciun secret." Nu pot să vă spun," zise Ștefan, iritată de aceste tutuieli. Dar nu mai adăugă nimic, simțind din instinct că nu-i putea împiedica cu niciun chip să se poarte cu el ca și când le-ar fi fost ordonanță. Tăcu foarte jicnit și nu le mai răspunse la întrebări. Colonelul însă îl îmbună. Nu te supăra, domnule corespondent." Avem copii cât dumneata, așa suntem noi militari. Când o să faci armata, fiindcă e sigur că n-ai făcut-o, câți ani ai? Destui? Mă tem că nu. Atunci o să ne cunoști și o să vezi că știm și noi ce e un eveniment politic și cultural, nu numai militar. Sper să intri la școala de ofițeri, ai studii universitare, presupun. Și sporăvoia la colonelului continuă. Se simțea acum obligat să-l protejeze pe Ștefan de ceilalți. Și în același timp să arate că corpul ofițeresc nu e compus, cum crede lumea, din niște iși, așa cum i-a descris un scritor mincinos numit Brescu. Nu neagă nimeni că armata nu mai are pe aici pe colo și ofițer de modați, cum îi arată acest Brescu. el însuși major, dar timpurile s-au schimbat. Nu mă îndoiesc, domnule colonel," admise Ștefan. Păi vezi," exclamă colonelul încântat de sine, să nu faci greșeala să scrie pe urmă despre noi cu astfel de prejudecăți. Nici nu mi s-ar publica, domnule colonel. Știu, dar nici să nu te gândești. Ofițerii scoaseră din geamantane pui friți și sticle cu vin, îi dă dură și lui Ștefan, care pur și simplu uitase să-și cumpere. Mâncau vârtos, cu nădejde. I-am apucat pe acești ruia lui Brăiescu, colonelul cu gura plină. În novelele lui pot să râzi liniștit de ei, nu păsești nimic. În realitate însă am luat de la unul o noapte de carceră tem pe câmp în jurul unei bombe și vine în inspecție un major și începe să ne explice. Știm noi ce era aceea?" O bombă, domnule major," zice unul din noi. Toate se numesc bombe," ne răspunse el, dar fiecare are o denumire după numele calibrului, dar și al inventatorului sau pe care l-a dat inventatorul." Lenții au acum un tun mare care se numește Berta. Cine o fi Berta asta nu știm, dar vedem că are nume de muiere. A cui muiere?" a inventatorului, o fi numele Fisi sau al soacrăsii. Eli! bomba la care vă uitați acum se numește Shrapnel. De ce? Ei să vedem care știe. Nu știți. E un ofițer englez care a inventat-o, el s-a gândit cum se facă focosul, ce încărcătura a dracului să-i pună înăuntru și pe ce rază să distrugă și numele lui este Shrapnel. De aici vine și numele bombei. Shrapnel ăsta era numele lui, așa îl chema, Shrapnel. Nici Ionescu, nici Pizdescu. Aici m-a pufnit râsul. De ce râzi elevi? O noapte de carceră. Să stai acolo și să râzi singur. A zis majorul și a și plecat. Credeam că o să ne spună care sunt caracteristicile bombei, dar am impresia că nu le știa nici el. Știa doar că așa-l chema pe inventator. Șrapnel și nu Ionescu sau Pizdescu. Tip de a descris majorul în nuvelele lui. Avea și el ceva dreptate, mai spuse colonelul. Între timp, geamurile cupeului se înroșiseră de apusul soarelui. În curând se lăsă seara. Trenul alerga neîncetat, ore întregi, fără opris dese, iar atunci când se oprea, nu întârzia mult. Cât dintre acești ofițeri se vor mai întoarce la casele lor?" se întreba Ștefan Terez, în timp ce și lui de drum începuse răsăcânte. Aveau voci puternice, răgușite, pline de elan. Azi noapte la Plut, războiul la început." Românii trec dincolo iară, să ia înapoi, prin arme și scut, moșia pierdută a stăvară. Acesta stăvară era pur și simplu urlat, te înfiora. Pe urmă, din nou începură să sporăvoiască, apoi adormirea aproape totodată. Colonelul sfărăia și abia astfel răzbătea din viața lui subconștientă puțină neliniște. Se trezi la un moment dat brusc, ca și când ar fi avut un coșmar și îl întrebă pe Ștefan. Cum? Ce?" Unde suntem? În tren, domnule colonel, mergem spre front. A, ah, da.